Божественна ніч, чарівлива ніч, і раптом усе ожило, І гаї, і стави, і степи, котиться величний гімн українського солов'я. І, здається, що й місяць заслухався посеред неба, як зачароване дрімає на пагорбі село. Ще більше, ще краще блищать проти місяця. Гурти хат, що ще врізуються у темряві. Низькі їх стіни, пісні замовкли, скрізь тихо. благочестиві люди вже сплять. Де-не-де тільки світяться узенькі вікна. Перед деякими тільки хатами біля порога. Запізніла сім'я сидить. За пізньою вечерею. Переклад Максима Рильського. То хіба в такому селі у таку придивну ніч не можуть з'явитися Черівниці лихії? Гай-гай неодмінно з'являться. Бо де ж їм ще з'явитися, як не в Гоголівській Василівці. Сімейство Гоголів Яновських, до речі, свій родовід. Хоч і легендарно воно виводило із бойового полковника Богдана Хмельницького Остапа Гоголя, який згодом буде у складі козацької старшини Петра Дорошенка і навіть короткочасним правопережним гетьманом польської орієнтації. жило село, дружно, винахідливо, здебільшого в день, що не був схожий на минулий день, бо кожен приносив щось нове надмінно цікаве розмаїття. Гоголь-Яновський любила влаштовувати собі розваги, аби шукували, придумували і перетворювали на домашні свята різні події та народні звичаї традиції. І це теж вносило розмаїття у буденну прозобуття. Василь Панасович Гоголь-Яновський, шляхетство отримав у 1792 році, Якийсь час після закінчення у 1797 році Полтавської семінарії Слав'янської працював у відомстві малоросійського поштамту у Полтаві, у 1805 році вийшов у відставку і зайнявся господарюванням. Мав 400 душ кріпаків. З 1811 року і по день смерті працював управителем маєтку Трощинського в Кибенцях. обрався предводителем Миргородського дворянства, маршалком який віддав становими справами дворян. Багато вчився і самотужки, кохався в літературі, добре її знав, захоплювався театром, писав віршовані комедії, знав поезію, мав почуття гумору. В історії збереглися згадки про дві його комедії «Собака-вівця» – текст не та «Простак або хитрі жінки, перехитрена солдатом», що їх ставили у Кибенцях у домашньому театрі Трощинського. Василь Панасович жив тихим і мирним життям українського поміщика. І, як зазначав ще Короленко, «Вопроси вившила порядка, повідімому, не тривожили його. Він був чудовий оповідач, умів смішити людей анекдотами, яких знав про велику кількість, легко завбачав смішні риси людей, але сміявся безобідно і доброзичливо. Вірші складав легко, хоч ніколи не брався за них по-справжньому. В його українських, чи як тоді малоросійських комедіях Діяли смішні типи український чорт, саме українське некий небудь, дячок у довгополому хітоні, валуватий дядько, хитра молодиця тощо. Одне слово, то були хоч і дотепні, але наївні, простецькі речі сусіди вважали не без підстав Василя Панасовича анекдотником, вправним овідачем і взагалі веселуном, служба його особливо не хвилювала. На письменництво він не покладав особливих надій. Так, забавка. І разом з тим у нього були напади страшного воображення, лютого чаяння. Вони і змінювали у нього.